Mervi. Mm, tässä on Timo Lattu, Kouvolan kaupunginvirastosta. Tämä on tervehdys. Terve. Tässä on nimittäin nyt semmoinen juttu, että siinä on se koulu mm, aivan teidän asunnon vieressä. Mm, joo. Meillä on nyt siihen kaavoitus valmiina ja tässä nyt ollaan tavallaan lähdössä aluksi tarjoamaan teille, tämän teidän tontin ja tämän asunnon postamista. Ai. Siihen ruvetaan nimittäin tammi-helmikuussa, riippuen nyt miten saadaan nämä piirustukset lopullisesti valmiiksi, niin rakentamaan tämmöistä tai... Se peruskorjataan se koulu ja sitten siihen tulee lisärakennusta ja tämmöistä vartiotornia ja muuta, että siihen tulee tämmöinen Suomen ensimmäisen asteen turvallisuuskriteerien täyttävä tämmöinen turkistarhaamo. Voi hyvänen aika, siis turkistarhaa vai? Joo, ja siis tämä on, tää on niinku vielä sillä lailla, että nyt te varmaan olette sen verran ollut perillä, että tässä on ollut näitä kaiken näköisiä... Sabotaasia ja muita, niin tästä tulee niinku ihan tämmöinen periaatteessa niinku vankilatyyppisen kaavion mukaan, että siihen tulee vartiotornit ja isot, isot vallonheittiemet, ja sinne tulee 24 tuntia vuorokaudessa olemaan kolme vartijaa. Siis onko tämä joku vitsi? No ei, kyllä on vitsi ollenkaan, kun tässä on nimittäin, teillä on ilmeisesti siinä yksi vuokralainen siinä teidän talo. joo, että kun sellaista, me ollaan kuultu niinku semmoisia huhuja, että tähän tulisi niinku joku huume, tämmöinen yksikkä tai muuta vastaavaa, mut. Joo, siis tämä on ollut kyllä ihan, ihan urbaania legendoja, mutta tota, yksityishenkilö, joka siinä talon päässä on vuokralla, niin siitä tulisi tämmöinen vartioiden taukotupa. Ja sitten siihen tulee tosiaan semmoinen iso vartiotorni, Torni, joka tulee sitten kyllä siinä, niin teidän maisemakuvaa muuttaa aika kovasti. Ja, ja ihan tästä päätellen nyt te ollaan sitten lähdetty tarjoamaan sitä mahdollisuutta, että, että, että ette välttämättä siinä sitten enää jatkaa asumista, kun tämä valmistuu tuossa ensi lokakuussa. Siinä on mahdollisuus niin periaatteessa teidän asua vielä, mutta että sitten kun sinne tulee tämmöistä kaiken sähköä ja piikkilankaa ja tämmöisiä isoja valonheittimiä, niin se voi olla kyllä sitten muista sirkusta tietysti se, että, että tuota... Että siellä, totta. Joo, että siellä tulee pyörimään sitten tietysti näitä vartioita niin kovastikin ja ihan aseistettuja ja, ja näin. Siis tällaista tapahtua? Että tietysti tässä voi sitten johonkin... En tiedä, pitäisikö eduskuntaa vai mihin, niin sitten jos tästä haluaa valittaa, mutta kyllä ne on yleensä näin, jos meidän välissä pysyy, niin on niin ollut aika niin kuin, turhia. että Ai No me, tota, me... täytyy nyt kyllä joka tapauksessa mun mieheen varmaan ottaa tästä, tästä nyt yhteyttä. Ja, tota... Siihen on tulossa et... niin kuin, niin kuin alustavien suunnitelmien mukaan niin semmoinen tuhat harmaa kettua ja sitten on, on tämmöisiä varmaan minkkieläimiä tulossa siihen kovasti ja... Siinä voisi tietysti tulla jonkunnäköistä tämmöistä, tämmöistä haju- ja meluhaittaakin. Että no, ihan varmaan joo. Teillä ilmeisesti lapsiakin sit siellä on, että pitää. On, on meillä. Mulla on tässä tämä meidän toiminnanjohtaja on tässä kanssa paikalla, niin, niin hän osaa, osaa kertoa kyllä näistä käytännön ratkaisuista enemmän. Tän niminen neitokainen kuin Sallaforsteen. Voi Moi hyvää <tos> Joo. <tos> <Moi> hyvänsä. <naikka. tos> voi No pikkusen uskomatonta. puutse vielä mulla koska? No en tiedä, saadaan. Ehkä tos joulun jälkeen.